Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний євнух. Розділ 51. Жінки довго милувалися феєрверком. Після серйозних вагань, бачачи, що клімат у замку потеплішав, Анжеліка попросила у Османа Фераджі дозволу побачити одного зі святих отців місії, оскільки вона потребує духовної допомоги. Верховний євнух не вважав за розумне відмовити їй. Два євнухи були послані в єврейський квартал, де священники очікували результату переговорів, приймаючи полонених, кожен з яких благав внести його до списку французів, що відпускаються. Преподобний отець Девалом Брес був запрошений піти за чорними сторожами. Один від дружини Молея Ісмаїла бажає поговорити з ним. При вході до гарему йому зав'язали очі. Він опинився перед кованими залізними ґратами. За нею сиділа щільно закутана жінка, що заговорила на його подив французькою. «Думаю, святий отче, ви задоволені результатом вашої місії?» – спитала Анжеліка. Священник обережно помітив, що справа ще не завершена. Настрій султана мінливий, розповіді полонених, яких він щодня вислуховує – не вселяють у нього особливих надій. Один Бог знає, як він поспішає повернутися в Кадікс, разом із нещасними чиї душі в небезпеці під владою такого рвучкого государя. А оскільки ви були християнкою, пані, я не сумніваюся в цьому, почувши вашу промову. Я попросив би вас заступитися за нас перед вашим повелителем, щоб його поблажливість і добра схильність не вичерпалися. Але ж я не ренегатка, з обуренням заперечила Анжеліка. Я християнка. Отець Деваломбрес збентежено погладив довгу бороду. Йому доводилося чути, що всі дружини та наложниці султана вважаються мусульманками і повинні відкрито дотримуватися приписів магометанської віри. Вони навіть мають свою мечеть. Мене полонили, повторила Анжеліка. Але я християнка. Я не сумніваюся в цьому, дитино. Примирливим тоном прошепотів святий отець. Моя душа теж у великій небезпеці, пристрасно продовжувала Анжеліка, вчепившись у грати. Але вас це не турбує. Ніхто й не подумає мене викупити, врятувати, адже я лише жінка. Вона не могла як слід порозумітися, сказати, що з деяких пір її більше тортур лякає та витончена хтивість, що плутує гарем, повільне розкладання душі, що заростає отруйними злаками лінощів, чуттєвості і жорсткосердя. Цього й домагався Сванфераджі. Він знав звички дрімотної, але невигубної жіночності і вмів її розбудити. Священик почув, що жінка під ковдрою плаче. Він співчутливо похитав головою. Приймайте ваше жеребкування із терпінням, дочко моя. Вам принаймні не загрожує ні тяжка праця, ні голод, як вашим братам. Навіть в очах доброго святого отця втрата душі жінки означала менше, ніж душі чоловіка. Можливо, він і не зневажав жінок, але, мабуть, вважав, що слабкість і непослідовність жіночої натури заслуговують на певну поблажливість в очах Всевишнього. Анжеліка взяла себе до рук. Вона зняла з пальця один із перснів, каблучку з величезним діамантом з внутрішнього боку якого було вигравіровано ім'я та девіз роду Плесі Бельєр. Вона сповільнилася під поглядом Верховного Євнуха, але наважилася, адже все вже було заздалегідь обдумано, мене трохи часу і вона це знала. Осман Фераджі відправить її до султанських покоїв. Він дав їй зрозуміти, що вона в усьому повинна дотримуватися його порад. Розчарувавши Верховного Євнуха, вона втратить його підтримку. Речивши Молею Ісмаїлу, загине в муках. Вона вже питала себе з жахом, чи не чекає вона сама з нетерпінням години вирішальної поразки, втомившись від тривоги оманливих надій. Хто міг їй допомогти? Спритний Саварі був лише старим рабом, який переоцінював свої сили. А з Молеєм Ісмаїлом жартувати не доводиться. І якщо бранці все ж таки наважаться на безрозсудну втечу, вони не зв'язуватимуться з жінкою. З не тікають. І все ж таки потрібно спробувати не провести в ньому залишок життя. За її уявленнями, лише одна людина була здатна вплинути на незговірливого султана. Вона простягла перстень через грати. Отче, мій, благаю, заклинаю вас після повернення вирушити у Версаль. Попросіть аудієнці її у короля та передайте цю річ. Тут вигравіруване моє ім'я. Ви розкажете йому, що я потрапила сюди. Ви йому скажете. Упустивши очі, вона закінчила здавлено. Ви скажете, що я звертаюся до нього про прощення та допомогу». На жаль, ще до закінчення переговорів Моле Ісмаїл дізнався від французького ренегата, що під назвою Братства святих дарів» таїться «Братство Пресвятої Трійці». Його гнів був жахливий. «Ага, нормандська лисице». Твій роздвоєний язик знову збрехав, – сказав він коліну патюрелю. Але тепер тобі не вдасться довести до кінця свій жарт. Спочатку він наказав насипати пороху в бороду, вуха та ніс хитрому лису, а потім підпалити. Потім одумався і обмежився тим, що велів прив'язати його голого до Христа під сонцем на площі і приставити двох вартових з мушкетами, щоб відганяли хижих птахів, і не дати їм виклювати очі. Один із них ніяково вистрілив і поранив нормандця в плече. Дізнавшись про це, султан своєю рукою відтяв голову вартового. Вся тремтячи, Анжеліка припала до амбразури, не в силах відірвати очей від диби. Вона бачила, як мимоволі скорочувалися м'язи, коли нормандець намагався підтягнутися і дати перепочинок рукам, що розпухли від мотузок. Велика голова із довгим світлим волоссям звисала на груди. Але одразу він випростовувався, повільно поводив головою, дивлячись у небо. Він постійно рухався, мабуть, щоб не застоювалася кров у членах, які затекли. Його могутня натура і цього разу перемогла. Коли норманця зняли з хреста, він не тільки був живий, але випивши присланий султаном пряний відвар, підвівся і, незважаючи на кров, що струмувала з ран, сам пішов на зустріч товаришам які вже оплакали його загибель. Новини поширювалися дуже швидко, і всі жили у передгрозовій напрузі. Опанований люттю монарх відкинув дари святих отців. Намиста та першні роздав своїм негритятам. Одяг із зеленого сукна роздер, але годинник не зачепив. Служителі ордена, отримавши наказ негайно піти з Мекнеса під загрозою спалення живцем у будинку, де вони влаштувалися, перебували в повній розгубленості. Вони обговорювали, що робити. Відважні купці з сале, пани Бертран і Шабделен, які не потрапили у проскрипції, запропонували себе посередниками. Але священники, побоюючись дратувати примхливого та незговірливого султана, вже зібрали пожитки та осідлали ослів. Однак патюрель, який завчасно передбачив можливі перепони, пустив свого роду зустрічний удар, щоб погасити пожежу владного гніву. Ще до прибуття святих отців він побачив усі мавританські сім'ї, які мали полонених родичів на французьких галерах, і поманив їх надією на обмін полонених. Тепер бачачи, що за царственною примхою переговори зриваються, так і не розпочавшись, маври натовпом кинулися до палацу, благаючи султана використати випадок і повернути полонених мусульман із каторги. мулей Ісмаїл змушений був поступитися. Його варти погналися за святими отцями і передали наказ повернутися у місто під страхом страти. Переговори поновилися. Вони були бурхливими і тривали три тижні. Нарешті священики отримали 12 полонених замість обіцяних двохсот. Кожного віддавали за трьох маврів та триста ліврів. Святі отці відправляли їх під Сеуту, де ті мали чекати, доки відбудеться обмін. Султан вибрав 12 рабів серед найстаріших і найслабших. Він зробив їм огляд, причому природно вони намагалися здаватися якомога слабшими. Молей Смаїл потирав руки. Усі вони, воїстину, ні на що не придатні. Стражник підтвердив. Так, о повелителю. Для більшої вірності султан звернувся до переписувача і спитав, що той думає. Писець схвалив вибір. Ти промовив істину, пане. Вони убогі й безсилі. Їх уже зібралися внести до списку. Коли раптом з'явився кульгавий бранець, запевняючи, що старий Колоенц не був французом, бо його взяли на судні під іншим прапором, Справа була двадцять років тому, і ніхто не спромігся перевірити сказане. Бідолаха Колоенц застиг біля стіни, немов біля воріт земного раю, що зачинилися перед ним, а Кульгавий зайняв його місце. Святі отці поквапилися з від'їздом. Вони розуміли, що новий день готує їм нові хвилювання, побоювалися заздрощів і запеклості рабів, які переслідували їх своїми скаргами. До того ж, треба було без кінця платити і обсипати подарунками алькаїдів та ренегатів, які вдавали, що надають допомогу. Священники залишали Мекнес супроводжувані градом каміння і криками, як християн, так і мусульман. Раби вже не сподівалися кінця своїх негараздів. Старий Колоенс плакав. Ох, коли тепер повернеться браття на ослятах? Ні, видно, я загинув. Він уже відчував лисиною мідну кулю султанської палиці, а тому поплентався у свій пальмовий гай і повісився. Колін патюрель, який дуже до речі, опинився поблизу, витяг старого з петлі. Не впадаю у відчай, друже, заспокоїв він садівника. Ми вже вичерпали всі способи вибратися. Лишився останній втеча. Мені теж треба йти. Дні мої тут пораховані. Моє місце займе Ренеде Марікур, мальтійський лицар. Якщо не думаєш, що надто старий, іди з нами. Колін Нормандець зовсім недарма наполягав, щоб ченці привезли годинник. За два тижні годинник став. Мартен Камізар, годинникар з Женеви, зголосився його полагодити. Йому тільки знадобилися в безлічі різні дрібні пристосування – щепці, тисочки, підпилки, якісь із них невідомо як загубилися. І на той час, коли годинник затікав, Женевець приховав достатньо цих дрібничок, щоб у потрібний день звільнити коліна Патюреля від кайданів. Те саме буде і з ланцюгами Жанжана Парижанина, нерозлучного з коліном. Крім них, у втечу зібралися Піченіно-Венеціанець, бритонський дворянин Маркіс де Кермєв, Франсіс Бартуз з Арля та Баск Жак Дарастега. Тут були найкращі голови каторги, досить безрозсудні, щоб сто разів поставити на кін життя в ім'я надії досягти християнських земель. До них приєднався бідолаха Колоенс, чия лисина коштувала смертного вируку, а також старий аптекар Саварі, який запропонував їм кілька десятків найнеймовірніших способів утекти від Молея Ісмаїла, запевнивши, що незабаром неймовірне стане можливим.